Azkotan est... baliatzen diragutaz, usu eskatua zaigu indar bat egitea, empresak aurre kondua egokitzeko aldagaia da eta gelditu behar da. Surgatze edo gehi egizko zerga petzi hori mementu txarjenean heldu da. Krixaren atarian izan angirelarik, dinamismoa bere eskuratu beharko dugu eta sosu hartuko digute hor. Egia da zerga hauen hainak ez duela helaneran jarrikoa empresa bat, baina hainu biziki ezaskorra da eta eta da pentsa daiteke xerie que, baten astapena dela. Ukatzen ditugu zerga guziak, garaio zer garen kontra naiz aspalditik, eta bestea lur zer garen emendatzea, izango da, baina partikula jentzat ere ikusten delarik, ta sa ama jaldiz biderkatua dela, kazka gargia da. Emkresak laguntzeko, gobernuak medioa kartzen ditolarik, elkargoaren erabakia eztoa zentzu honera.